من أنفسنا ومن سيئات أماهنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله مولاناً عظيم بزمائز اتمنم محتراما پتیرو حفتو کہ ہم ماسا واقعات زکر کرو چے آوا واقعات حدیث و شریفوں کی رابی لگی پتی جو ما باندی ہم یہ واقعات زکر کرو چی نبی علیہ السلام و او صحیح بخاری کې موجود دا صحیح مسلم کې موجود دا د رواه دا حدیث صحیح کتابونه نه دی نو حدیث کې راځي پیغمبر اسلام صلی و سلم فرمایله او قومه سنګي او سره یو چې کله دا حالت د مرګ وخرا نیسې شه نه هه بچو د چې کله زممر شمه نو ما وڅوځاوي او چې ومی وڅوځاوي نو بیا یې ایره ایرکه او چې کله ما ایره ایرکه ایره په هوا غانو زکا کچره الحمدلله جل جلاله بھی نیسی لم نو اللہ بما تعداد سے آزام براکی جدا سے آزام با اللہ جلل جلال ہو گل جادنی وقت ساڑے مرش مطابق آپ اور جو سدو ایرے ایرے کودا اگر ایرے اپا ہوا دیوال بولی با مختلف بگوشوں کی خورش او دا اللہ دا آنا رو دا حکم مطابق او دا اغا طول اجزا دا غسلی اغا طولی ٹکڑی اغا راغون لکھل اغفل محط درباری الہی کی اود راؤ درباری الہی کی راغون شو ٹھولا جای جمع شو درباری الہی کی علام تا پیش شو اللہ سے تپوس کہے بندہ عمل دیو نو حدیث که دوک اسمال فاضر آجی یاو دا رجی چی دے سریوی چی یا اللہ دستا دا آزام دا یاری دواجی او یا حدیث که رجی چی دووی چی ستان دا زانت دا یاری دی یا اللہ تانا یاری دی او یا دا حدیث تا چی جن جلال مدده انسان بخنو پر. دا واقعا صحیب و قاری و مسلم دوار په واګې کې دی خبرې یو خبره په واګې کې درانه چې نبی اړه سناتو سره نام باغره باندې خبرې بیانولي ظاهر چې هغه تا ګوره خدا غیب دي خودته اطمینان نه مې بېل کې غیب لري چې تاسو ته څه خبره نه کړي تاسو سره الانې سمشین نه بزاته خودته دغه خبرې ویني ادا وا کہ جي نبي عليه السلام بيان کړي د نو دا اطلاع لن اي په نبي عليه السلام مل شي هوا دالانه ترپا اطلاع مل او شيوا بزريو هي نبي عليه السلام نه بيان کړو نرید علي نبي نويږي په امر د علم هي ني په علم به علم ني الله ته علم لري خصوصا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم به ودني تر کله ميا د حسن الله بریګ دې الله سره څوک شریک کو مده ایمان اخلاص بریلان حضرت په اطمینان له غیب او پیر مغبانی نووی له مغې باندې چې غیب ته سوالین بځته حب ته غیب او خبر ورکي نبی رسول الله دا شنو ومن خبره د دې حدیث نه چې معلومیږي هغه د قدرت او طاقت ده قدرت او طاقت کینه وسلتا الله یو شهت دل کولوس دوا ایر ایر کا بیا ایر هوا کې والو زوادات دا غونډل لچا کان یو انسان بداګیا ټولې د د ذات قدرت او کا ایمان د الله تعالی دا زمکه دا غړ اون پد الله مه کړه سره ونه نو دین الله د قدرت واسه دا پتم لګيو بل دا مسلمان رسال پکا دی چې الله قادر دی wallahu ala kulli shay'in qadir الله هر یو شی باندې قدرت لرون کړي نو دا هم هغه کې و و علماء صلی الله علیه وسلم چې اجره ټولون قیامت کې به الله دوی دا اجره اون کې ټول بره کوي نوسړی هغه ځوان دې کول دوپاره ده هو ورته خبره ده الله د حضرت مخکي نو دا دې اکی دې مسلمانانو باندې فرض دي چې الله به هر قادر دی یو انسان په هیڅ دای کې دا الله نه پیپینشي هغه ایره ایره ول نه شي الله فراخ ہے بدن دین کی دا الله رحمت دین فراخ ګورې سړي عمل صحیح نو په خپل خدا وصیت کړ دا خبر هم موجود دا کله وکاله زګیر کو نو دا ته کی جیدا سي بي چا ته ني حلان کې څळे بیا ملامه دا انان نا در رحمت نا نو ميدن دا پک در رحمت نا ندی په کار بلګی دا مسلماناته اسا بیان کړو کم انسان دا الله رحمتنا نه کومه شپ دی معنا چې الله زمو غناونو په مافول او قادر نه لري ایمان اخلاص فلاي اسم الرح من روح الله الا القوم الكافرون الله صلی الله دیوسف کې دا الله رحمتنا نه او پیډینه نه بلګا کستغناونه دا اسمان دا بروانو سر او لگی اللہ فرمائی غفرتو لکو و لہو بالی زبانی مات کم زمائز پروانی شد لگدی سری دیر گناہنگار سلیو پل دانی ایرک کو او بیام اللہ جلی لانہو دا بخششو کو چکل ہے موجود کو تا پو سیتے ہو کو انا بخششو دا اللہ اگرم په دې حديث کې موږ تاسو ته سبق ملایي خدای نه تاسو ته د جهالت او غر نه دي دې دا کار غوړي د جهالت دې حديث نه غوړي دا سبق کې یو سړي وا استه د وام چې امام یا ما کاور باندې اوسه ځو غوړي نه دلج راته د دې وجه ته بهانه نه دا عمل ولا مات کده یو بل واجب دې سړي کې د الله ادا خبر د کوم په دې د یو کوم دا کی متی شه د الله جل جلاله ویره د سړي بخنه چې الله کړي د پي وځي کړي د چې پي سړي کې د الله نه كامل هي زګا خو بچو ته وی چې ما اوس وځمې ارمې کې ارمې په هوا کې رو کې کې زګد الله سنگین عذاب او چې الله ما ته اوډره دو دې انسان پکمه خبر مرشینو اا خبره چکله الله مخ تهوت رضا الله او د وی دا ولي کړي وو ودا مزک کړي یان استاد عذاب نه لري یا حدیث کی راضی یا الله دا مزک کړي چې استاد نه لري الله به نه ورته د دې دا وجه کړي د دې وجه نه چې د جاهر یو کارې کړي د وصیت یې دا سی وصیت ناروا دی د بچو لپاره به عمل نه ہے انتہائی د جہانکار کړه والله جل جلاله او د جهان بخنم دا هغه شی په برکت سره او کم چې د ان الله ذات یې او بل خبر دا وفات النار ستوری چې انسان وفات تنیز دی د نن ځان مال ته د کیګې دوه په نامو په سي ټکي د پاتې کیګې مکه د پاتې کیګې مشريه د angle د په ورو تر کې کار راښتګن د هغه ته ملکي وصيت چې د وصيت کو کې کو یاد سا دے ہوڑے دا وسیعت مطالنک یہ سو فاتے خبرے جائز ہم دے ہو نا جائز ہم دے لکھ دے سڑی وسیعت کھڑے ہوڑے چھے ماں ہوس تو از زباد موس کے سڑے وسیعت زرد لیوکی جیزا ملشم ماں سو دے ہوئے تبانا نا جائز وسیعت شریعت یہ سڑے دا وسیعت ہوگی زمما پلان کې بچو زمما په جنازه کې نشي ورګي او ګره راه نړشتينه پورته و وصيت دا هغه شي کول شي چې ته مالک دي دا حق دی چې پلان جنازه کې کنه برمانه او حق داواله وصيت نشي کوله یو ځای وصيت کوي زمما جیتا زما په مال کې د لنکې اس مور کوي نو وصیت شرع ناجایز وصیت په پریمانه باندې یا مثلا دا چې یو ولد زې او خواخه د زما خبر جوړ کنه پتا باندې فرض نه وي چې د هغه لا کې ټول نو بهر حال وصیت یا مثلا زدلته امام من ذو ما چې ذو پاتشام زمانه راست دي زمارو دلته امام دراو جماعه من کنه امامت پس صلاحيت د عالم باندې کیږي چې چا کې عالم وي چې چا کې تقواوي نیک عمل وي نه هغه دې دګه ګيرا څو قبضه او ملکيت کو نه وصیت دا نه जाय تاسو نو ریډې خبره د سره وصیت چې یا مال حق ده ده وی زمان مال بطول ده یوزی دار یا چه نو تا تو ده پتر جو انسان ملیگی پا جواندون بانده هر انسان تا پخفل ملکی پخفل مالکی ده پورت سر روپا تو یختیار حاصل ده یوزی لے ورکی لور لے ورکی لگئی ختمی خوچکل ده دم مراز موت و دیمار مرض موت هغه په ولګي چې بس بیا دا امید نشي کېدای چې د دنیا وروسته پدای انسان خوشاله خلک بیا د پوسه دي خلک هم په پدې پوسه بلان کې خلک نه موت ولګي مځه کله یو انسان د مرز موت بیمارشې نو د ټول مال کې د تصرفات ختم شي دوی سیدی د قبضه نو شي دا, دا, دا ورارسان پا درہ ماہ عیسیٰ کے دے کابیز پاتی شی درہ ماہ عیسیٰ آگا درہ ماہ عیسیٰ کے دے وصیت کولی شی درہ لاکھ روپیہ دی دے ہوئی دا تولی ورکہ جماعت لگا ماجائز پجوان دا لاکھ جماعت لگا درہ لاکھ حضی دے بوی دا لاکھ دے پلان کی کس لگا روڈ کیو لگاو ہے بلکه یو لږه ورشتہ دار د دا پره باندې کې ورشتہ دار د دا پره مثلا زمونه کې اوږدې لپاره وایي زماده را ما برخه کیږي د دې یو ویلو ورکه نو حدیث کې راځي الا وصیت الوارثن وارث پر وصیت نشته الا دا کله نور زمانی راضي نبيات اوږدې لپاره نه چوي چې زماده ما برخه د د یو ویلو ورکه لا نو ابدع لكم والجينور بي راضي او دات ولا کا بتقسیم شینه اگې کې ا نو پر از باندې کې دي چې وګور نو راځي کم وارث ته مال کې اصل حصه تمل ملاوي گډاغه پر وصيت نشي کول نو به نه ناجايز یو صورت دام ده چې انسان د کل مال وصيت کوي یع چې خپل شویلګي قاضي کارواي کې ځان دې تا ټول ناجايز دي ها علما ولیکل دي اواز نه دي او باندې د سپیکر پرسنټیج او بل لازمي دي سپیکر دې باندې کوله غواړا د لاند بریکر واړو نو مها حال دا ناجائز وصیت ده شریط او د جواز لیست چې دې وې ټول مال یاو دا چکم نو اده کډی دی په دې کې ور لوا نو اوس واده د پلان یو احسانی معاملہ ده د سردا یاد ساده کور فرض واجب نه بازه هالا کوئی په بلار باندې فرض دي فرض نه دا یو احساني معاملہ ده اوس نو اوس کده پردي مال کې قدره ما ایسا کې وای خو هغه د برخه د نور پر راضی راځي کم 나와 دکړي بچي دي زمادات رای ما ایسا د هغه کواده باندې اوله غوانه دا خود راستي ده دا ده مال نه هو کده د تکسي وځي را ټول مالو لګوي دا کواده نوص پر مال دوی اسی پر پردو وذو نو باندے اے احسانی تور نشی لا پر دے مال لے حرام او زگی شری حندانے چہڑا تول لغپل ملک نو با سے وره کہ مالک کے معلومی اصل مالک تے اور اسے کو معلوم نہیں نو بلا نیت د ثواب نہ چالور کے بس ثواب بے غترا سی تب بغیر ثواب نیت نہ کہے کہ حرام او کہ د ثواب نیت دا ر خطرناک سړې مړېږي مال حرام دنه دل وصیت داسې په کار دي یو روپیا نشته کړو ورسان دي کې شي ما له پر دا ټول هغه خپل مالکانو ته ورسوي څه په دې پاهي کده جماعتو وصیت کيده یو سو وصیت کيده بل سو وصیت کيده ناجائز وصیت نو به هر حال دې سليم واهې په خبره واده او شمان ما اوس او زوي او اره اره نو داس اکیس ما واسیت شران دانا جایز واسیت خوری او سڑکیو کوری سی پتو چی دا اللہ یہ را کاملی طریقی سراؤ ما ما ایرہ ایرہ کی زکا زم نو تاوی کا اللہ گیر کم نو زنشم خلاسی ری و اللہ تیموئی چو خدای دا کارمی زکا کلیو چی اللہ ستا نیاری دا موستا نو یہ اللہ فرمائی ولی من خاف مقام ربیه جنتا کم انسان چی دا اللہ تا دا مخی ادری دونو یاریگا چی زبا اللہ تا سبا دا دی گنات سر مخامت سن دا, دا دی انسان دا دو جنت دی صلی گنات مخامت شن دو ایرے. یو صلی دا عذاب نیاریگی صرف دا عذاب نیاریگی دا اللہ یاری نی دام خاق زکا دالنا عذاب دام دا الله دوسی مظهر دغه کې د الله نو یریو خو به ترينه خبر زاد علماء لي ګلني چې د ايات کې الله وی لي و لمن خات مقام ربي الله تدمخ کې ادریدونه ویریګه د عظمت زلګو چې د دومر لوی ذات مخه دا زبد گنا سره څنګه سترګي غړم داین دا زړه لگا لو ګناي پرهود مخلوق نشتا د جنا موقدا د غلامو کړه دنا کې موکرا د هر څه موکرا او ذول له را له چې خدای په ستا مخه د سباله ز څنګه ودری دم او دغه ګناه د انسان پر خدا نو الله فرمای ولي من خاف مقام ربه جنتا دا انسان نه طره چې د الله د عظمت او د ودریدو د وجنه چې الله مې ته به څنګه ودریګم دا ګناه پر خدې انسان نه پر دو جنته او د بهتري نشه د الله یار او کله جهنم نن سره یې ريګنه د دیوږي ریدل پکاره چې دا د الله د اوسه مذر ده الله با بلغه سچ او باسي به انسان تب عذاب ور کې د دیوږي نه ريګو اصل ار یرا هغه د الله نه پکاره چې الله د لایق <تصفيق> چې دا نه وروګل شي او دا به ترين چې دایانته د ګوناونو د جرمونو د ختمولو وجه د الله زیه یار بس د لوی الله یې یار ځکه اجازه لکه را کې دې نشي چیران اړماني او کې دې نشي چې هغه چعمال لګوتې ولې یاسه لګوتې ولې او صدالعم به یو وکیل کړ عمر رضی الله تعالی رحمه وکړي عمر رضی الله تعالی نو چې کله امیر المؤمنین هغه بغښ کاو باچا او د مسلمانانو خو نور ور سره سکیورټي واګر دې د بګیر چا پهل کوڅو باندې یو ورځ د مدینه په یو زنانا جوانوا او بلا بودایوا ساروی ساتلی او پایا نشلیوی زامش را زنانا در اکش ری تاوی پا دی پایو کی او باو آچوا چدا سیواش دا جنہی دا جوانا جنہیوی تاوینا امیر المومنین حکم کل دے چه پا پایو کی با او با نشی ملاو دے کتاو سا او با خرسول زان لجائز دی پا خرسول زان لجائز دی لسیم جائز دی خوک دا پایو پا خرصوله کې تا او به شامل کې او خلکو دوایده پای نه ده دغه در غذر دی فراز دی دا شران نه جاي ځان نه خرصول دی ولا جايز دی لسیم خرصول جايز دی خو لسی وته راځي خو چې کل لسی خرسا ورتوي پای نه ده پیسې حرام نه داګه حرام زده کار حرام دی ورته کې مسلمانانو سره دوکره ناغي وته وځه په و بناجو وته و د شپه امیر المؤمنین دلته سقيا کوڅه نا جنہ متوی امیرالمؤمنین خنشتہ خد امیرالمؤمنین چې کوم حاکم دی په غا باندې کوم اوچت حاکم دی چې الله تعالی ده اغه پهشتل مرحاله خبرې دیو چلے دي حضرت رضی الله تعالی عنہ کوتلڑ رسال شورا کې معلومات یو ګډه لري جنہ او به خپل زیده پاران چې ریسه سنت متتب عبد الله ابن عمر سب داګه ده په خبر باندې راګه جنہ رشتہ وکړه او بیا د پنځم خلیفہ راشد صلی الله علیه وسلم خلائف په طرز نبوی باندې حکومت کړی دی حضرت بکر صدیق حضرت عمر سے عثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہم را عین رست پنځم خلیفہ راشد چې ولې کی عمر بن عبد العزیز د عبد الله بن عمر سے پاولات کړی نایا ست د جرائم وختمې دوه پر تا بی او که ایسارا جرم نختمی گی بیابم تا پتولا لارکی پا امن خوچی امن چوک ترسینا علتا با بیا ایرگی جوز برا او که علتا کی یو پولیس والا اولادی دا اللہ ایرگی نو تبا نیرگی چی سرے ہوئی نیرہ جرګه کینې کام خالق دی راځي ما کړینې ستان لږه غلب نه خوري چې دی بنا حقا فیصلو کې زما حق بلش وکټه چې هغه تنه تاور لې چې کم ځکه د الله یې نه نشتا انگریزی انګريزي تعلیمسته نستا زلب غلب فچوس به مې دی د کې پیسې لیکې تنه یې سره مدار په سلوک کې چې ما په انسان په هرګز نشي ملایوې ذره ذره او کله یې سره نو هم باندې سلوک کې کا حق ده کنا حق ده ما تاکی بدل تا ملاوی گی چالتا دا اللہ یرا نشتا تعلیم چی سیوا کی گی او لو کری دو مرا برشوت سیوا کی گی لوی لوی بادی جرائم او د گناہ د ختمی دو دا واحد ایلانج دا اللہ جللہ جلال ہو یرا لکڑا کور کی ناس تا دا خوبیان دا اللہ دا یری و جیدہ خبر کر عبداللہ ابن عمر سے پک پل خبرمه ته وکړه د یو پیره مدینه کې رووته مدینه کې رووته نه یاو شرابه هېولې ته بيزي سره لوې واتای دا خپل جوا ودې له څه کا په یو بيزم لړا کا بيزا نه کم نو طالب په کې وه هم در کم پی سي بدل هم در کم نه هدا ته داغه مایشه کته دا زمان دی وته دا چل دا دور لوی لري ورل نه کته مالک ته ژوند پګیز مریو وळा په دې کې دا یو اور صفتن لګي پیسه بامواله وهب امواله رجب اماتا کې وته عین الله الله چرته عبد الله ابن عمر صاحب روان شو په طول لار تر مدینه پورې تودا به وی عین الله الله چرته او یاد هغه مالک ته پوسوغه غنه غلام واغستغټول بيزم واغست او ور نو بار عل عزت من محترم چې دلنه یې نه دا به ترين سيز ده د جرائم ختمه اي اده الله نه فرماني ختمه اي په دې حديث کې دا سمته چې تاسو کې دا الله يره پیدا چې دا الله يره څنګه پیدا کیږي بس دا الله استزار کوي چې لا صل الله عليه دا جائز دي او کناجائز دي الله به تاسو کوي کوم عمل کوي دا الله د حاضر او د حاضر احتزار ساته الله جنان جنان ورې مونږه ته وصل پریمنه